Butha ünnepek Örültem, amikor a zavargások véget értek, és az élet lassan visszatért a normális kerékvágásba a városban. A tibeti év negyedik hónapja, amely butha születése és halála hónapjaként szentnek számít, vallási ünnepségeivel felettette a lázadás emlékét. Zarándokok ezrei jönnek ilyenkor Lászába, a linkor fényes körmenetek színhelye, és a hívők testükkel mérik végig a körút nyolc kilométerét. Olykor tizenegy nap is kell ehhez, és az arándokok átlag ötszázszor vetik le magukat a poros útra, vagy a csákpori sziklás ösvényeire. Valamennyi zarándok ajkáról az Ommáni Padmeum zeng", akik állásra és rangra való tekintet nélkül együtt imádkoznak. A dalai láma nővére ott érd el a nomád asszony mellett, és ha a ruhájuk különböző is, az ájítat ugyanaz. Csak az aznapi montrák elmondása után mutatkozik meg újra a nagy különbség. A nemest már várja egy szolga lovakkal és bőséges vacsorával. A nomád asszony szorosabbra húzza magának köpenyét, és az út szélén keres magának hálóhelyet, hogy másnap reggel korán kezdhessen. Zorándok útjukat ugyanazon a helyen folytatják, ahol az előző nap abba hagyták. Vannak, akik testükkel mérik végig a linkort, hogy soha se legyenek kénytelenek tekintetüket a szent városról elfordítani. Az zarándok a között bőven akad hivatásos is. Ők abból élnek, hogy a jó módúak helyett magukra vállalják a gyakorlatokat. Annyit keresnek, hogy évente egyszer nagyobb ajándékot tudnak adni valamelyik kolostornak. Ismertem egy öregembert, aki 40 éve minden nap végig kúszott a linkoron, és a szera kolostorban bőkezűségéről ismerték. Sok gazdag nemes volt az ügyfele, és különös módszert követett. Megvasalt fakesztjükkel, és egy óriási bőrkötényjel szerelkezett fel. Valósággal odadobta magát az útra, és ezt a lendületet használta fel arra, hogy minél messzebbre jusson előre. A negyedik hónap 15-én, halála halál a napján, csúcsforgalom van a linkoron. Számtalan sátor szegélyezi az utat, a kolduló nomádok igyekeznek jó helyeket elfoglalni. Napkeltekor elkezdődik az előkelősége körmenete. Végig vonul a körúton a kormány valamennyi tagja, a dalai láma és a régens kivételével. Imádkozva haladnak el lassan a nézők sorfala előtt. Szolgák követik őket nehéz zsákokkal, és részpénzeket osztanak szét a tömegben a koldusok között. Senki sem távozik üres kézzel. De nem csak a rászoruló szegények, hanem a földmunkások és a kézművesek is a kezüket nyújtogatják. A körülbelül 5000 alamizsnában részesülő közül senki sem szégyenkezik emiatt. Ez az ajándékozás egész nap tart. A rászorulók ajándékokat kapnak a nepáliaktól, a mohamedánoktól és a kínaiaktól. Ilyenkor campát és különböző élelmiszereket is osztanak. Egy etnológus számára nagy örömet nyújtana ez az alkalom, hiszen Tibet lakosságának teljes keresztmetszetét megmutatja ez a nap. De láthatóvá válik az az óriási különbség is, amely az arisztokráciát, az egyetlen vagyonos osztályt elválasztja a néptől. Az ilyen ünnepségeken általában az ügyes emberek minden elképzelhető lehetőséget felhasználnak, hogy kereshessenek. Egy ember táblákra festett tarka képeket akasztott egy kert kerítésére, és monoton hangon énekelte a hozzátartozó történetet. A tömeg tolongva állta körül és hallgatta. Egy Keszár nevű hőstről szólt a történet, aki puszta kézzel leterített ezer ellenséget. Amikor vége a darabnak, mindenki leteszi a maga garasát. Kicserélődnek a hallgatók, és az énekes előről kezdi megint, vagy egy új mondát veszelő tibet múltjából. Mások azzal keresnek pénzt, hogy imákat vésnek kövekre. A hívők szívesen veszik meg az ilyen köveket, és leteszik őket a mani falakra. Ezek a falsávok egész életben megtalálhatók, sok közülük több száz éves már. A falakba gyakran építettek imamalmokat, és kegyes feliratokkal televésett palatáblákat. Ha útközben egy ilyen falhoz érünk, jobb kéz felől kell elhaladni mellette, csak a vallás hívei mennek az ellenkező irányban. Körülbelül az a jelentőségük, mint nálunk egy útszéli keresztnek vagy egy szent képnek. Néha egy-egy gazdag ember új manifalat épített, hogy ezzel is jobb újra születést biztosítson magának. Ebben a szent hónapban szigorúan tilos állatot levágni. Friss hús tehát nincs, és így az estélyek is elmaradnak. Szünetel minden társasági élet, hiszen mégsem tételezheti fel senki a vendégeiről, hogy egyszerű vacsorával is beérnék. De a nép megtalálja a maga mulatságát. A vidám része a potala északi lejtőjén zajlik. Egy nagy tó fekszik ott, amelynek közepén egy kis szigeten a kígyó templom áll. Kedvelt szórakozás csekély összegért jagbőr csónakon átvitetni magukat a szigetre, ott letáborozni a fűben, piknikezni és élvezni a napot. Amikor véget ér a szent hónap, újra elkezdődnek a nagy estéiek. Nyáron ezek napokig, sőt hetekig tartanak a kertekben vagy a folyóparton, és az úri társaság lakomákkal, tánccal és játékkal tölti az idejét. Gyakran csodálkoztam azon, hogy a nemesek nem unnak bele az állandó ünnepségekbe és vendégeskedésekbe.